مولانا مبتی سراجدین سے دار دور ہے تفسیر قرآن چی پچاک بارہ آتان میں باندے شروع شئیر ہے او پا سترہ ایت نان میں باندے سر پرسی دلیر ہے دید امیلائی دو پترہ ساتھ ای سنت کے ساتھ سیریز مرکل دکان نمبر تیز عبدالرحمن پلازوال از دی مینچوک جنگیرار اور صحابی پروپرائیٹر انوار شیر توہید موبائل نمبر 0301 ستا وان نخه کې لري دا زما راده ده لستار دې وې نخه کې یو کلمې ولګاس دا نه جګلت نشي لیکن در بر عزت قدرتونو ته وګورئ جدا رنگونه جدا اوازونه جدا ان کده یو پلاره د نړۍ پیدا دا چې کړی الله یقینا پر دې نخه د انپار خلقو د الله نه خنا او د کېدل دې ستاسو په کې او طلب قبول دي د مهرباني د الله په روزي کې وابتغاكم من فضل بنهار من لاره زګد روزي خو منه کې روزي مزدوري کوي یقینا بري کې کوم لری چاوري داغه نه خنا کي تاسو یه را دا پا دا مسافر و باران بشی لون بشم باران بشی تندرون براشی لون بشم باران بشی گلی براشی پسل بی علاق شی وطمانو باران, بشي باران ده وارزی دی اچه نه چه وارزی باران نی او تمه چه باران بشی شنده وارزی بایوه نه نه نه تمه بایی تمه یره ده اچه وارزی دی نه واری دون که دی او واری ده برنه او بو پس دازه که پده سر وزمکه پس ده شر که دو نه یک که نه ده نخه ده پا قوم چاکر دا غو نه غو نه ولارد اس مانو زمګه په حکم د الله بیا کله جره بلیته اول سره په اول بلولو دوزم کنه تاسو <تصفح> غو زای ولو من فی السماوات و الارض خاص الیس طول الله الی عز وجل کی الله ذات دوباره بکیا وه و احوان وعلاییو. او دا دوبارا پیدایشو اصان ده پا الله اوانو اسم تفضیل ده مخینه تب پیدایشو گرنه لگه گرانه وا چه دوه این ده اصانو نو سنگا دوبارا پیدایش ده اصانو مخینه پیدایشو اغاوه لگه گرانه سنگا زک ابتدا پیدایشو دو ندفین علاقه جولولو عقي بیا مزغه جوړو مزغ بیا عړو جوړو بیا غو غه او بیا معش جوړو او بیا ماش د پو مسوه بیا او دوباره پ فو د دوباره پ شو ډېره سا د پول تفزیلہ سره یا مطلب یې احوان احوان اسم تفضیل او کله په معنا د اصل فعل سره نو معنا اوس دا الله زاد دج مفتکړی پیلا نو دوه بار به کی هغه دا دوه ده په الله ډیر اسان معنا نه اسان ده په الله اسم تفضیل کله په معنا د اصل فعل زراوی او اللہ دے صفتنو چا تو چا تو بروکاتا اللہ ضرور حکمتوالا بہنکڑے تاؤسو لرمی سال اس تاؤسو جنس نا ایشتر تاؤسو لرمی سال چا مالکوی خلاصو نیس تاؤسو سوک شرکان پاغی کی جمع درکڑے تا فان تم فی سوا یہ تاؤسو پاغی کی برابار تاؤسو سل کنال ازمک ادر کرو اسیو دیکان دے یو غلام دستا نا غلام استا پا دی ازمک اکی دے حصد آر دانی خراری پسل خراری خوچ کل آغو واجی مال پکی و لس کنال پکی یو سل کنال پکی زمار ما پنزوز کال ازمک ازمی دارا کری دار تیور کئی حصمانی پا زمک کا حضور کو دےٹو پخرا کدی پختون وے پخپل جہادات زند وای جنہ پوزوژنی خان پخپل نہ منی خپل غلام لا بگی ژنور کے نہ لا و عزت څنګه خپل ولی لا ژور کام ته پخپل خزی کدی چا شرکت منی کڈیش دوز وی دې دوز مے رہے کې شرکت نہ رب العزت اخفل دو سو اخفل خدای کیوئے شرکت سنگ بانی لگ انصاف کا مشرکہ دون اقل نشتا کی تخافونا هم کا خیفتکو منفسا کوم ما شا اللہ داش اخفل مثال اللہ بیان کرو تخافونا هم کا خیفتکو منفسا کوم یری ویتاو صدا بشان تا دیرد و استاسو دخبل و تربورانو نا اخبل تربورانو نا یه را کی حساب برا نا واخلی مراز برا نا واخلی لیکن دو غلام نه دا خطره کی چې چی مراز برا واخلی چه ری نا تربور نا خطره کی گی دی برا د مراز واخلی دا فلانه زمارشتا کرده فلانه مرشون نا زیادنش فلانه بمیراز پور شی لیکن داغه غلام یارهشته دې او مې مرصو اخلي نه چری نه ییږي تا ازلاوی نه پشانت دې یریدو استاسو د خپل وارسانونو نه یریږي نه یع یریږي دا غینا لکه پشانت دې یریدو د خپل تربرانونو نه خپل تربر نشم یره کیږي دا شیرا د غلام نه کیږي تاسو نه نو نسبته الله تعالی کومه دایې موازه کوه چې نا قوم نه چې عقل لري بلکې یو ور پسې شو ظالمانه خو عاشق او بے ایمان او شو ګمرا پسوبې چې دا ورکه اچاراج ګمرا ګړ نه به دوی لپاره څومره پس تایم کا خپل دین خپل مخه د پار دین مضبوطو فطرت اللہ اللہ تی فترنہ سالیہ دین دا اللہ دین چھ پیدا کرے خلق بھاگے لا تبدیلہ لی خلق اللہ آنا فطرت اللہ اللہ تی فترنہ سالیہ فطرت دریمانی رازی پیدا ہے شو اور فطرت قوت, قوت متحیل لیمان لگاجیز کے راجے کلو مولود یولد علی فطرۃ الاسلام هر بچی چې پیدا کیږي او فطرت اسلامي کې کی پیدا کیږي یعنی هغه تا ته اسلام قبل نو قبل رشی فوابوا فوابوا یو ہمدان یو نصران یو مجزانی مور بلایہ یہودی کی یا عیسائی کی یا دشپرس کی نبی اسلام مثال ورکي جما تنځو تن بهیمه تل جماعه لګه څنګه چې دا سروي بچی راړي نو حل تاسو لیلن پاګه کې ننځدا سوغ وقت رشی وقت رشی سروي هونی اسې کډون کې چدل دېلې وقت رشی نه روز تو مالکان غوټنه کټکی دې کنجي وي دې کوتري نه وای غوبول پریکه دیګیا غوبول پریکي نه الله وای زه صحیح فطرت باندې پیدا کوم قوته متاعيا لليمان کي پیدا کوم خروش ته سوق يهودي وي عيسائي وي مجوسي وي د دوی غوبول پریکته نه يا يهودي جوړ غلط تربيته او ستریت منه سنت نو قائم کا خپل ماخ د پاره دین مضبوطه فطرت الله فطرت الله هغه چې پیدا کړی خلق پاغې سنات الله الذی خلق الله علیها د الله او دین چې پیدا لا تبديل نشت له بدلی دا له د دین الله لا تبدیل علی خلق الله نشت له بدری دا له د خلقید الله لا تبدیل علی خلق الله نشت له بدلی دا خالق غیر الله فایخلقو کا خلق الله نشت دی خالق بی د چ پیدا کی پہشانت د پیدا کوله ده الله زکه الله د خالق کو پیدا کوله کوي انور دي مخلوق کو پیدا کوله اسنه شوله پیدا کوله اسنه لا تبدیل لخلق الله لا تبدیل لخلق الله یا هغه دا چې چاله را چله پیدا کړه پد نشته ده چه سوکی پیدا که آقا سعیدو او چال را چنیک بخ کرو نشته آقا سوکو چه پیدا که دل را بد بخو <coughs> لا تبدیل علی خلق الله آقا دیست کسی رازی غرب ازلشین امانا خویب ازلشین امانا غرب ازلشین امانا خویب ازلشین امانا خوی نو دا قران او پیغمبر الله خو په بدلول په نظر علی کلی یو بل وی ویل صحابه او مخکي نو قران او سن... او پیغمبر الله راولګو نو دا غي خوینو بدل شوري دا زمانہ غر بدل شنو معنا خو بدل شنو معنا هغه خلق نه دا خلق لا تبديل خلق الله غر بدل شنو معنا کوای خلق بدل شنو معنا چلای پیدا کړل په باد باغ نو صبح کې نه یک باغ د معنا حدیثو خو یې بدلېږي نو قرآن او د پادجه ژوند اخلاق الله بدل کی غلط اخلاق بدل کی صحیح اخلاق الله رمو لړای کی بی دینی لریشي او دینداری خو یې بدلېږي که خو یې نه بدلې درل نو نخلق سنیما لبو کی کی او لبو که بازار که بگر دیده خوی اللہ بدل کرده از دیگه جماعت که قران قرآن تا ناستی خوی بدل شوی کنیده نالکان ماشمون اقید لبی کئی کرکتی کئی آب تیپر ملی پتی پشوی غندلی پتی ماخام رو جماعتی لراری اگر دوی خوی اللہ بدل کرده جماعت که ناستی قرآن تا دا خوی اللہ بدل کرده اکنه دا تنگو ہے چه غر بدل شنو منع خوئی بدل شنو منع خوئی بدلول دا پارخو اللہ قرآن و پیغمبر را لگل دی نا غدیس خلق اللہ را خلق اللہ نا لا تبدیلالی خلق اللہ ذالک الدین القیم دا عصاب دا, مزبود مزبود دا واضح ہو دا مضبط دین مضبط دی دا, دا, دا عصاب واضح را دا فیصلہ دا مضبوط لیکن دیر دخل کو انہوں نے پوہی کی منی بین الیہ شے رجوع کون اللہ تا منی بین الیہ شے روختون کی اللہ نے منی بین الیہ شے توبہ دار اللہ منی بین الیہ شے توبہ کون کی اللہ تا تو گناہ ہو نو گڑیمانی دی او یا لگت اللہ نا قائم کئی مزنا مکی گئی دا مشرکانو نا داغ فرقو دین اومو چو واقع کرو خلاف پخفل دین کې دینی گڑ وڈ کرو یعنی واقع خلاف پخفل دین کې یہودو نصارا او اصحاب البیدہ دینی گڑ وڈ کرو دینچا گڑ وڈ کرے بدعتانو دین او سنت کې دا فرق دی بدعت حرامې شه او سنت حلالې شه دا سنت دی سنت دی وداچا کړي مزبوخه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي زکه کوم سنت دی معصوم سنتونه کیږي دا چا کړي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خوځلې سنت حلالی ری پت لگی پلاری معلومی بیدات حرامی دے ده حرامی پلار پت لگی نا سنت و پسی دعا چاکر بیدات دے حرامی دے ده حرامی پلارش دے نا ده چاکر و پیغمبر کرو پتن لگی صحابو کرو نا طابعینو کرو نا وچاکر وارو پتن لگی سنت او بیدات کی دا فرق دے سنت حلالی وی او بیدات حرامی وی در سنت او پلار پتن لگی در بیدات او پلار پتن لگی او سنت پارزه که او شاندی که کراچه ای کم در ماسپاقین سالو رکات سنت مخی ورپسی دو رکاته گئی او ماخام دو کئی ماسوتان دو کئی سار در مزن مخی دو کئی سنت ده نو کارب و تزینون دا غشه ده کامرکی تلاری نم دا غشیره اوز بیدات و رسم اگورا نیو کلی کلی کلی کلی کلی کلی کلی کلی کلی کلی کلی کلی کلی دا اختلاف و لراغره خو حلالی نی رکنه سنت خو یو شان دی ارزا کی یو شان دی کی من اللذینا فرقو دینیم دین چاہت تس نس کرو مبتدعینو حضرت عشر رضی اللہ عنہ فرمائی اصحاب الاحوائ والبداع من الذين فرقو دینیم دا کساننا چاگی تسنس کرو دین اصحاب الاحوائ والبداع دینی چنگوان کرو او شو دلی دلی آل دلی آل دلی پاکشو دین صغدی خوش آل دی کلا چورسک انسان تا تکلیف راب علی را راب رجوع کونک اللہ تا بیا کلا چورسک انسان تا تکلیف راب د الله طرف سره رحمت ناګا دی یو ډېر لوی خپل راز سره شریک کوونکی څنګهغه کې دای چې موږ ورکو دې ته په سویرا واغله زنده چوبه شي امن څنګه له سلطانانو ا موږ را لیکلو پدی بندلې له په هغه کلام کوي په سره چودې بیان کوي په سره شریک کوونکی نو دلیل خو یې قال <سؤال> अजीمن وجاكو انتا رحمتو دې خوشالي <سؤال> لپاره کبرسي کې دوی ته تکلیف په سبب دا چې موږ خلګو دې لاسونو ناګه دیو نا مېدا نپوي دوی الله فرغې دې چرایو خو غي تنگي يقينا په دې کې نه اخې ته بعد مؤمنانو فاتیز القرب حقا رزق الله ور کوي ور کوي رشتہ دار تا دا رزق الله ور کوي ور کوي نه توی نو کوي مسكين تا مسافر ته داله بهتر دپای ورو خپل کوچره ده کيده الله دوی د کامیاب و وما تذم ربا نو اواز ورکوې تاسو څه زیات نه د غریب مننه ربا استرای نه را اواز تاسو ورکوې څه د سود نه چې سود کوې په مالو دخل کوې ده معنا نه ده لغوی معنا لغوی معنا غریباض زیادت څه سوده زیادت څه کوي زیاد زګوای چې دا 300 روپۍ ور کړی آغا نوی نوی نوٹونو ور کوي 300 ا دې ور کوي یو 300 د دفتر کې ګولدان اروای شروع کی خلاصه ځکه مې شمن نو لګونو نوی ور کول نو دې 300 روپۍ ور کې لاس د پاس ور کوي آغا سره ولا 300 ور کوي وردا لاس د سل پزای سل شویدالا پز د کوم زایبان شو یا د هارو له جوړاین دکاندارن وی او رینل شی خریدا ناغیلا سل روپایور کی او دیرش د پاس ور کی ناغی تازه وله سل ور کی. و بدبخت تا دا دیر روپای زیاتی دی ولی ور کی دا سوندره سوندره او دل تراری سسره جوړه کری هغه سره سره و لګی في الغسل نور تنغطة واخرية حرام قطعي وله لا ذكار دا في حرام قطعي وما آتايتم من ربانا الغسل محرام دسود ورقول دسود في الغسل دو روپو لوت شده الغسل زياد جراني دو روپو لوتو ذكا دو پنزو روپو دلس روپو دسل روپو لوتو هارونا كم خلق زوري دو روپو دیر وي نال تسهیل ورکې دې ور د 300 روپے زیاتور کی. دا حرامه ګټه نیو سود ته زګه سود وایي چې هغه کې زیادت وي. زیادت او. زیادت او. نو د څه معنا سود معنا ربا شرعي معنا نه لغوی معنا نه. و ما اتایتم الربا نو ااجتا سرکوي څه دې زیات نه. چې زیات وي کې په مالو زغل کوکه. ننجا زیادتی که اللہ سخا اگر ننجا زیادتی که زکاة ورکوئی اللہ وی زیادت کی آج داستور که سطح زکاة نا اراده کوئی رزاد اللہ ندید زیادت اونکی اللہ زیادت دے پیدا کرے تاؤ سلیرہ بیاری زفر کرتا سطح بیار امر کی تاؤ سلیرہ بیار بجندی کی تاؤ سلیرہ آج داستور شرکان نا سوق چکی دا دی کارو نصر پیدا کول جنې کول سکول شي پاک دې الله را او چت دوی سره کوي سرګنشوی له فساد په وچو دریا باندې کې په जबाब د ذکر ولاسنو د خلکو د خلکو د اعمال کوجبری مسیبته ناراضي چوه زګې دې لره پاځا شینې دې کړو سامغای دې واپس شي کوای ورځي پزمکې نو ګور څنګه شو انجام د بغانو اور دې زبینو نو قائم کا خپل ماخ د پاد دی مضبوطه پوغاله غجراب شي او راز نه به واپس کیدل غل راز تر خدا خدا واه دی به هوش شي چا چکو فرکو بس په باندې سزا د کفر دا چا چکو عمل مطابق د سنت مدير پاک په نظر الله رجو کرا لایسمه کړه چې بدله ورکی الله مؤمنان وتا چا ملي کر مطابق د سنت د خپل مهربانای نه یقینا اللہ مینا کای کافر وسرا داغه دا ناونه ور انور صلی اللہ علیہ ور خوش کای بادونه زیر ور قوم کی جوزا گئی تا صلی اللہ علیہ دا خپل دا اللہ ا دې باسته طلبو کای دې ربانے شکر با صحیح یقینم تا نا مخکی پیغمبرانو انبیاء وی لګلو قوم لتا و از دلایا پس موږه بدلاوه استدا اخر ګناچو جوړ می کړو وا کان حق کم علینا نس المؤمنین او دلایا پمږه امداده مؤمنانو زه که مخلوق حق پر الله باندې نشی کېلې لا حق ک للمخلوق علی الخالق د مخلوق حق پر الله بننې کی دیو جنو معنا کو دلایا کو پمږه امداده مؤمنانو هغه دې کی زیرا اللهم اي نياصلुका بحق السائلين الله زه سوال کوم ته نا پاکه سائلين نه حق مانه دا لایق دا اے الله زه سوال کوم ته نا ته لایقي د سائلونو سوال کته نږي ورزه جو سوال کړي الله طاقت نه دي ورزولي نو خورا ما لازم وکولاو کړی جوړای می خورا کړي دا نو خورا زه ما لازم نکی تا ڈیل دایا تی چتا تا چا جرا کڑی دا فریادی کڑی لاسون اگدو کڑی دی غفتی دی نتا دا آغی لاسون خالی نیدی واپس کڑی تا روی لایا تی دا که دیستا لاس تا تی ملاس خوالا کڑی نتا دا واپس کڑم فلا انو دتو فا ای باب نکرهو نبل ورخ رات معلوم دا دا شتنگو خدا غیو ور رات معلوم دے بل ورعتنا المعلوم نوکان حقنا علینا ادلات منبانجی امداد مومنانو اللہ ازاد دے ورفش کئی بادنا <کم> <کم> حدیث کی راضی اللہ ال لا تجعل ریاہ خلاہ لا تجعل ریحان ریح مگردو اللہ او گرزو بادو نا وی ریح خانه دی او, او مفرد خانه دی او جمع خدا مطلب دادیز دا خدا تو بادو نکی بادو نکی بادو نکی مکی باد زکر ورز را شی او یو طرف تا باد را شی نا ورز بل طرف تلر شی نا چاپیر نا بادو نشی نا, نا ورز او بساز که شروع شی مطلب دا اللہ و ذات دی چور پسې کې بعد نه پسو چته وري ځولاله پس خوره هغه پس مانکي څنګه چې خوخله الله اگر هغه ځوی هغه لړ ټوټي پسوی نه تاسو ولاله وزيده مې داینه پس کله چوراسه رسه پدې سره چې الله خوخله الله د خپل بنانونه نو دوی شو خوشاله اگر کیو پوکا جنازره دوی بوي باندې دین مخه نه امه ده بار نه کېده الله روړه ده باران چرته ده الله بارانو کړه وګورئ اله ساری رحمت الله نه خو د باران د الله تا څنګه وګړي زر غني سرڅه بشوي اړې په چدانې پرتي دیسه بکي دل تغيلا خلق تنيرونو بكي خوا غزيل الله لوي اغه سره به چلکيږي وګورئ الله بارانو کړه زر غني شوي فانظر الى ساری رحمت الله او گو رئی خود باران دا اللہ تا سنگا تا زکیوز مکار پس شرکی دون یقیل از دا چندی کونکی دا مولو لارا اللہ پال شبن قدر لرونکی او کمونگوارو خوشکر باها دا پس دیوی نیاغ لرزر شوی نگرزی دی پس دا اغین انکار کونکی فا انا کالا تزمی الموتا یقینا انتا نشاورو لی مولو لارا اوری که نوری مخیو زلتیر شوی لا تزرمه متا کساس کې اوس دې بیا لا تزمه متا نشوروله مړو لالا خاطر کې بن شاء الله راشي التبه له ولا تزمه زمت د ا تلشوروله لار هوجون کې لرن لاره داوی کومرای نه تلشوروله مګلا چا کچی مانل ځم پاتونو ادیت ا بيدار الله راځه چپې دا کې ته سلاره ده کمزورتیا نه بیا د جوړې په څز کمزورتیا نه طاقت بیا د جوړې په څز د طاقت نه کمزورتیا او بډاوالی پیدا کوي چې خو سره الله الله د علیم قدير لړونکي او ورځې قیامت ټول ټول ګندوخلي مجرمانو وینو تر مگر یو غړې دار یې وځوالو لشي او و بوایا خلک ورکړ شو له ما او ایمان یقین تاسو تر کړه په کتاب الله کې تر د قیامت علم د الله کې تر ورځې د قیامت پر دا ورځ د قیامت لیکن تاسو نه پوهېږئ پس په دا غواخو فائدہ منل زئی ز علم تاسو او نه پوهېږي ملامه چا منل شي یقین موږ به کړه د پا خلکو په دې قران کې هر قسم مثال کتره شیدې ته په یو نه غزره وای کافر نو اتا سو مگر باطل پر اس ددی وجنه دار کی مو لگے الله حضور زنا پو نو صبر اللہ د حق نو سوج دینی کی تعالی چې یقین نه کوي سوج دینی کی بشارت او اس بعد توحید فاضل یعقلی اوساره ا رحمت الرحیم الف لام ممیم تلک آیات الكتاب الحکیم هدو و رحمتا للمحسنین الذین الصلاة و یؤتون سکاتهم بالآخرتم یوقنون اولائک علا هدن ربهم و هم المفرحون ومن الناس من یتسری لہو الحديث الرضل عن سبیل الله سورة مقمان سافات پسیده و پنزوسم کو سورتونو دو قران کریم کې یو درس سورت کې اسباد توحید به لذلت سلاسه عقلن نقلن وحيان دې ور ډول دلال سره اسباد توحید الله کبری دې عارفو په معنا دا دې آیتونو کتاب حکمت والا چې لفظ زاکین ذکر کړي ادله عقليه پکې دي هدايت او رحمت دپال احسان کون کو آگا سان چه قائم کئی موز ورقی زکاة دوی پا آخرت دی یقین کون کی اولاکه علا حدامی ربیم در دوی دی پنور باندی دا خپالرب دا طرف آ دوی پنور رواندی دوی دی پا بیان باندی دا خپالرب دا طرف آ خودن بینا دوی دی پا دلیل باندی دا خپالرب دا طرف آ. او دویدی کامیاب و اولای که هم المفلعون دویدی کامیاب دویدی سعادا نیک بخم دویدی زکر کامیاب پا دنیا کی سو کی ده کمشی طلب او کی آغا او کمشی نا تیخت کرو آغا بچی کامیاب نی کامیاب اغیی کنا چه ده کمشی نا ده سری یر اکی گی و سر نا غین بچی ادا کوم شي طلب کیا غ ملا وشی لگا حمار لڑم ور پچے دے سپے ور ده. دشمن ور پچے دے نو منڈے کی دے بچی کورٹ ورا سی او امنی گوختو کورٹ ورا سی نو چے دا کوم شي طلب کئ آ غ ملا وشی ادا کوم شي نگارے کئ دا پیٹھ کڑے بچی دے کامیاب ہوئی هن د جانم نه بس کدو مطالبه وا چله زمون جانم نه بچی او جنت ته د تلو مقصدو نو چې جانم نه بچی جنت ته لار ناکام شو کنه اولایکم المفجहून <سؤال> الله <سؤال> زمون د جانم نه بچی او جنت ته بس دغه کامیابی را اولایکم المفجहून او باز خلقنا تودی یش تعالی <سؤال> او العزیز چ خوغې ډنګ ټکور ډنګ ټکور کوتي لا هو ال حدیث ډنګ ټکور ير ټي وي دکور کیه اوی وی سي دکور کیه ډنګ ټکور خوغې لا هو حدیث غنا طبل دیل کی خوغې سندره خوغې لا هو باطل بای ز خلقنا خو کوي بای او با... لا والهدیث شرک لا والهدیث بای ز خلقنا خو شرک او لا والهدیث ما الها عن الله هر غشه چې بنده د الله نه کوي لا چې بنده د الله نه غافل کوي بای ز خلقنا چې خو کوي دنده کی گمراه کی د دین د الله نه ليزل ان سبيل <تزكي> الله د دین د الله د قران دلیل ور سره نيشته په دا گسان د پر راض صاحب شرما اونکي کلا جولست جي پدبان سناتونه دياوري تکبر کو اونکي لکه چې په وګغونې کې ډېر نور وایي مزیر ورکا دلارا آزاد درځه څنګه یتن اخر او چې مان لا مالوک <سؤال> مطابق د شونات ذیړ پر وای د نعمت همیشه الله <سؤال> په حق لو باز الله رشتہ الله زور او حکمت والا دلیل عقلی په دې عقلی یو څمنو ا جوله به زموږه کې قرونا چې جړف در باندې ونواي او خره کلی په کې هر قسم زنده ساره او مونږه وره د پرنو بو پښتا زګو په دې سره جوله تازه من کل زوجن کریم هر جوله تازه فام بتنا فیه من کل زوجن کریم مونږه زرغونو په دې کې هر جوله تازه هغه زرغنی دزمه کې یا هر جورہ تازہ سوک جے داخل شو جنت تا نو دے دے کریم اور سوک جے داخل شو جہنم تا نو دے دے لئیم خازہ خلق اللہ دادے مخلوق ذا اللہ اکوی رہتا مازہ خلق اللہ زین من دونیو سپیدا کرے بید اللہ بلچاسا بلچاسا پیدا کری دی بلچاسا بلکی مشرکان پو کمراه سرکنده کدی ولقد آتینا لقمان الحکمه یقینا من ور کرو لقمان تبویا علم می ور کرو لقمان پیغمبر وائی لکا اکرمان رضی اللہ عنو ادا اکرمان شعبی وائی پیغمبرو او قتادا سعید بن مسعیب او امام مجاہدو وې پیغمبر نو یو خیر سره دنیا وخیر چا نو کرشایا چا کرشایا یا نو کرشایا یا د چا خبر وورای چې په خپل حالت نشته هغه خیر توګه سره خیرو مالک ولته ښه وکارا ښه وکار نو جې وراو زرو فاد او باللسان والقلب. جیبه و ضرر آره او بیاوی ناکار او بیا لانو جیبه و ضرر آره و داولی و این تو هم خرر آره او که خراب راره او ناغوی انهو لیسو بشین من ومای ذاتو آبا ولا اخباسا من ومای ذا خباسا که در ضرر و جیبه بہتر وی نه بہتر او که زلو ضرر و خراب وی نہ بیا خراب شیت نه بل نشته الله زمنګ زړه ادجی بیسلا وکی پری بدن کې او ټوکرہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمایي چې کله هغه ټیکو ټول بدن ټیکوی اځ کله هغه ټوکرہ خراب شي ټول ټوګړ بدن خراب دی الا وهي القلب هغه زړه دی هغه زړه دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چې پهونی سره وداع یې په فوکن کې کا وخه پدې مونږ نیول کېغو نبی اسلامي خلق پر مخه جانم ته نپريوږي مگر دا د ټول د جيبه پرېبل کنا غلط ریبل کوي حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي د دې دوه اندامونو ضمانت مالا کوي جبا او شرمګار صدا به ځای نه چلوې زوبه تاسو له ضمانت در کوم د جنت ته چې تاسو به جنت ته ځئ په خیال د دنیا ولد دغه ته نه لقمان الحکما ایوبه خیر سره یو از لقمان وصیت لري کنو کړي لچا کر خوشا کنا پخپل عقل نشته د سوره لقمان وګوره لقمان یو له وصیتونه کړی بچیته دا نوٹ کزان څه ښه اوبیا خپل بچیته دا وصیتونکو کو هر روز ویه هر روز ویه هر روز ویه پتګرا را په مذاکره کې اخر زړه خبر را کو بیا بیا وایا یقینا نور کلوندک مان ته په یا شکر با صدا الله شکر سره د الله حمد شکر سره د الله شکر انشکو لله حمد الله د الله سپوتنا او د شکر سره د شکر زاله چ الله سره زوک شریک مګا نه سیو الله باز زوک وی بل زوک یو الله متصرف دی بل زوک متصرف الله لائق دی عبادت یو الله لائق دی جڑا او دی فریاد دی بل شکر چا چ شکر ويستن چای جنا شکر یو نو الله دغه پرواه ستایل شو کله چې وی لکمان خپل زویدا وهو یعزه او ذ نشت کوغه تا فلر ګره زویدا بنشت کوي اری دا مگر بس ززیت نشت نکوم وو ویعزوه مفسرین معنی کوي وهو يؤدبه ادر ورته خدا ادب خو احادیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمایلو لا ترفع عنهم اسا کذبان چوم کدا ادب نوچته د بچو باندې چوم کونی سره لخته د ادب ادب چوم کبرته ساتي لار برته چې دغه کال وی په مزدرو او دله سو کال مزنه کې چې په مز بیا وایا زو د نڅد کولاته او خیارو دو اخیار اخیار تو پادکی گی او دو کم اقل کم اقل تو بھی پادشی اخیار و سیتونو کرو اگر از رب العزت اخفر کتاب کیولا زیور کرے یو نسیتا اولا نہیں داشمیر کا نواعی سورہ دی او آمیر سورہ دی یا بنایا لا تشرک باللہ او بچوڑیا شرکونو کی اللہ سرہ اول د مزنه ده ویلي اول بشرب خبره کړو و خيار وې یو کو د مزنه ډير شي عاي د مزنه ډير شي سبحان الله الحمدلله کړيدي دی لیکن شرک ده نو خوازي تماشاله هیڅ फायदा نشته دا رنګ تا اس په کې نه و بچو شرک ګور الله سره م کوي دبن نه نشته واسه دي نن بلا خبره کوي کور کې يا بن يا لا تشريك بالله کزامن دي نشته رون او خیندی بھئی او رون او خیندی کینی گورا شرک اللہ سرم انا نمو صورت لقمان کی ذکڑے شرک دیر غلط چھے یا بنا یا اللہ تو شرک باللہ او بجوریا شرک مکو اللہ سرم انا شرک آلا ظلم و نازم شرک در ڈیلوی الظلم مشرک در ڈیلوی ظالم مشرک ملاپسی مزکی گی اور ڈیلوی ظالم دنو نیت می کڑی دیلوی ظالم بیمان پسی اگر مشرک پسی مجھ که تا اِنَّا شرکا لَا ظُلْمُ نَازِوِم مو قاتل و قتل کڑی ظالم عظیم نو خدا مشرک چه دیلوی ظالم عظیم دیوی دیلوی ظالم دیوی گن اِنَّا شرکا لَا ظُلْمُ نَازِوِم مو اممگا حکم کڑو انسان تا وہ مونگا حکم کرده انسان تا چه مورا پلال سردو کی احسان والدین سر احسانو که حدیث کی رازی ده پلال مقت گورا بس جنت سواب ملاوی گی حملتو مو واننالا وانین وچت وانن کرو دلالا مرده ده تکلیف پاسه تکلیف سخته پاسه ده سخته کم پاسه ده کم او پهنا پرې کول ده په دو کالو کې دو کال دو کار دغه سي غيب کې ګرځو شکرباش زما د مور پلار الله وه زما شکرباشه ولی والده एकदम مور پلار ا دې ده د الله او باسیونه د مور پلار مز نه کایو ا د مور پلار شکریا نشته فلانه जिंदाबाद فلانه जिंदाबाद وسریه اختر چرایشن جامعی دل مور پلار آغنی اولی اتو با فلانه زندباد فلانه مردباد سبب بسی با تختی انشکر لی ولی والده ای شکر باسو زماد مور پلار ما دیر اگر زیدال ها دا والدین دیر خواهگری دا مور خدمت کی جنت دا یقیننا از پلار مخ قطولی که سوابی دی لیکن کدی والدين وای چې شرکو کړه نبی ما معنا کدی دعا زوړکل پتا چې شرکو کی ما سره آ جن شته تعالی را پغه زپوا دیم نهي فلا تطعهما نو ممانه دې دعالو داريږي کینه او توسعت کو بچو غوري شرکو نه کوي بچو غوري د مور او پلار مور او پلار وای شرکو کوي نممان ایدو مورپلار فلاتو تے اوما دویم دویم نہیں فی الدنیا معروفا جن ترکی دعا او سر پا دنیا ای کے خواب دو نہیں او سبیل من انا بیلی ورپسی شاہ لار چروجو اکر دے ماتا نمام ابو حنیفہ او اماما محمد امام يوسف امام شافعی, او امام شافعي او امام محمد بن حنبل امام مالك ائمه ائمه مسبوينه دامنيبینو کېدلی الله طرف رجوع نه وکړي نه موږ غوي پوزیشن وو غیر مقلدات څه وایته و تبي سبيله منانا بلايا ورپسې جلدا اچا چې رجوع کړو زموږ طرف ته ماده دی واپس کېدل استاسو خبر بدر کم تاوستا پاگه چوائی تاوست کون کی او بشتوریا کسد ها چرا کوی مقدار دتانی دوری اوری نو یه آغا پایو یا پر آسمانو نکی یا پز مککی را تلل بکی بایر سر الله خد چی دی کری دی بچ چی دی کری دی حر سکور مخامخ کی گی یقینا ناللہ ده محربان خبردار دویم عمر یا بنی یا قمی صلاح و بچوڑیا بندگیری ہوکا دا اللہ مزوکا ہمیشہ دا اللہ بندگی ہوکا درم و عمر بالمعروف و بچوڑیا عمر بالمعروف ہوکا دا خوک کارونو با عمر کے سلورم ونحان المنکار و بچوڑیا منی کاد بدنا بدر بخلق منی کے پنزم واصبر على ما سبق صبرك قابل سیور ستاتا امر بالمعروف ناهي عن المنکر وکړه ته عارف ورسی برداشت کئ با برداشت کئ وصبر على ما سبق ان ذلك من عظم الامور یقینا دا کار دا کارونه چې باغې په خواله شوې درم نهی وَلَا تُو سَعِرْخَدَّكَ لِنَّاسَ مَوَجَتُو اَخْبَلْمَخَ پر دَ پَرْغَ خَلْقُو متکبرین غوانه گوره مَخْ مَوَجَتُو خَا تکبرونه که گوره سلورم نهی وَلَا تَمْشِ فِي لَرْزِ مَرَحَ مَگر ذا پزمکه که ماس پزمکه زینه مستی مکو دیر تانه ضرور دوزمکه لنده پاتی دی, پا دی, دی مست مگر ذا پز ولا تمشي سا... في الارض مراها يقينا الله من انك يار تکبر كون کی لاپی كون کو لاپی وہ ان کو زادہ پیشغم امر واقصد فی ماشيکو واقصد فی ماشيکو درمیان روی کا پخپل تک کی واقصد فی ماشيکو وہ بچڑیا کا پسڑ کے کا واقصد وقت صدفی ما شیئی که توازو کا پخپل زرکی حاجی دی اختیار که وقت صدفی ما شیئی که اگورا پخپل تکی زایر اخپو چرتا لاندی لورا جوارا نوی وقت صدفی ما شیئی که او بچوڑیا پلار زیل کتا گورا کتا گورا ازی دانا چکند کفر ای اخپو دیلا ماتشی وقت دیماشي کو وقت دیماشي کو اسرائيل فيماشي کو پرارځینو په منډه زا ځان برسن مجورو فښوي راغله یو د نیم لار به نیم لار په لده ساره روان شنه ماځګار پرځي ستړی شو اسرائيل تلو چاليځ دګه وقت دیماشي درمیان روي اختیار کا وقت صدفی ماشیک لا تصریح فی الماشیک دیر مندی موحا لا تصریح فی الماشیک دیر پا مند مزا حدیث کی رازی سرعت الماشیک تضابو بحای و جیل مارا اش دیر پا مند مند اختیر وقت دموخ رنا ختمی گی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وقت صدفی ماشیک وقت صدفی ماشیک درمیان روی وکا پا اخپل کې اخپل رفتار کې درمیان روی اختیار که نن دی ما هم پا کوریشتی ریجشتی چرگانشتی عرصشتی سبا نیشتی سریدنو خرچب گزارا بان روانی کنن نن اشتی و سبا یو روز بان طول خوری وقت سر درمیان روی اختیار که نن من مر نو ململہ چرګان شته بیسکوټ شته کیکان شته ارزشته ا سبا چې ململسای کی کنه د بیا کو نه راوځي هغوی دا درمیانه روی اختیار کغنه هغوی یو روز ارزاو دوه روز بیا پټیږي یو روز کین چای بس کی خامخابه کین چای بس کی نو وخت نشته سیوا ماف کن نه خامخه عزت خپایګم ابل څه ګورنه کورسنه مخ داسې کړی یاره ملمر اگره الکه چې کولې نې نو وخت دې ماشه وک کنه نه له وی اختیار څخه وخت دې ماشه وک اوس اختیار د قسم قسم خرچه را نو بیا له اختیار کې بیا درګ نشته نو گزارې جامه واخل کنه بیا وخت دې ماشه وک چې بیا اوس د هغه سره بیا د کواندار ګوري دې از دان چې د جوړي پیسې وانه درمیان له اختیار کا بار څخه وخت دې ماشه وم امر وغزوز من صوته که او پستی پیدا کا اخپل دعواز آوازی پوست که وغزوز من صوته که انا انکره لسواتی لسوت العمیر یقینا ناکاره دعوازونونا آواز دخرو دخر آوازی ده ناکاره ده ناکار دخر سره تشبیح ورکده اینکرال سواد یقیناں قبید اوازونونا اینکرال سواد یقیناں سخ دواغزونونا اینکرال سخ اینکرال سواد یقیناں دیر لڑید اوازونونا اواز در خر زکر چاہ خر رویت د شیطان بنی اواز که گناه شیطان وی نه आवाज کوي شیطان وی نه आवाज کوي کبي आवाज ره انان کرالا سواتیلا سوتل حمیر دا وا شنو نه دا سوجو و اوامر او سلور نو واي و سلورو یاولن س دد دا او منګ پین پیران د لوقمان یو لسما لقمان یولا سمه کرده سالون نواعی ذكر کرده نواعی ذكر کرده او آمیره ویده در توامه وقت منتا کمی دا خو کم از کم دو لقمان خو بذر تیاده او ری دا وینو کرشه یا چا کرشه پا اخفل نیو خیاره من لقمان وسیطنو توقوره دا یاک که اخفل بجوته وایا جمعات کی وایا پا مجلس کې وایا پدې دمدې مجلس موقع نشته د ذکر خوښته غنه کوونکی واینا کو انان کرل سواد له ثوتل حمیر اوس به دلایل لیا علم たらونه پویږي دوییا کر الله تابګری تاسو لرا سچې بردي او کتا او پرکري پتاس منا خلنې رحمتونه ظاهر پټ بازو کارونه اسی د دې جگړې کې په بلن دللای کی بیلما بيداد دېګتا ینه اقلی نقری دلیل واحد دلیل او څرنشته کله چې ویل شو دیته ورپسې شیداګه د الله وای دی موږ ورپسې کیږو دی چې موږ مندلو پاره خپل مشرانو اگر کې شیطان را بلی دی راځه او ته چې خدا خپل مخ د پاره الله دی ویتا ویدار د سنن پیغمبر نو دوم موږ له ولا ګلې په غړی مضبوطه باندي مضبوطه غړای لا الله مزبوت ہڑائی القران مزبوت ہڑائی اسلام مزبوت ہڑائی الحب في الله والبغض فی اللہ الله تے دی انجاں دکارو نو چاچے کوفر کرو گم جن دینی ہا چاچے کوفر کرو کوفر ددا من تے واپس کے دل ددی نمن گوالے ثواب کرو خبر بوڑ گد وی لرا پارے ثواب عذاب کرو خو په نبیونو خبر ورکوځلای دوی کړو یقینا الله د عالم پر اصول فائدہ ورکوم دوی ته لګ بیا براکښ کوځلای زاب ساختا کله ته په نړۍ کې پیدا کړی د اسمانو روزمکه وای دوی الله اوایا به تل سی په تو مته په الله دې بلګړې د السماوات والارض خاص الله راز چې براد او کتا یقینا الله د پروازه تایل شوي قشروی آج پس کې که دیدهونه قلمه نا او دریاب سیائش داگه پس داگه نوود نور دریابه نا والبعرو یمدوه او دریاب زیاد که غلره پس داگه نوود نور دریابه ختم بانشی صفتونه د الله ختم بانشی نعمتونه <متحكي> دا الله ختم بانشی علم د الله یقین الله ضرور حکمت والا ننه پر تکولېстаў پیدا کولېстаў زو پور اونې پر تکولېстаў زو سایو الله دې اورې دن کې له دن کې نه کوی کې ته الله نه روز شپه کې کار کله کول نو روز پک مې توله وان دي تا یعنې الله پاک شي تاس دا خبردار لا پدی چه یقن اللہ او دا حاکو یقناش بی راب الله بی دا اللہ او دا باتیلو یقن اللہ او دا او چتلوی نبوی گی تا یقن کشت روانا پتر یعب کی پریامد دا اللہ چو خیطا استا دا خپلو نخو نا هر سفر گر شکر گزارتا کلی چپٹ کی دوی لرا چپی لکتا سائب آنو نراب علی اللہ لرا خالص کون یو اللہ تا دینو یو اللہ تا سکی دی کلاش مخلاش کل دولار اوچه دا پس باز دینا مقتصه دا کلکش پتوحی دا لکه اکراما چه پورشو ویزب الارشم لاس بکیدم پلاز محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم او راگی ویستا مسلم من پوچیونا مانا خوبدریات کیو مانا فمینم مقتصه دا پس باز دینا کلکش دا انکال نکش دمون دا مگر حر خطارن کفور هر بیلوزانا شکرا هر <coughs> <coughs> بیلوزانا شکرا و خلقا ویرگی دا خبل رمنا ویرگی دا وروزنا چه بدلا بورن که پلاهار پزاد زوی او نزوی بدلا بور کون که پلا... پزاد پلاهار دیس هستو فرشو کولی یقینن واده دا اللہ دا حاق دوکا که مانا چه تاثر رجون دا دنیا دوکا که مانا دوکا چوانجه تا سره پله سره دوکا باز یقینا الله هغه څنګه علم د قیامت قیامت به کل راځي علم د الله څخه نبي يسو کو وای نازلول او وری باران باران به کل ورېږي یو الله د خبردار او باران کې فیده د دکان کوم نفه به شي ک نقصان یو الله ده خبردار په باران کې خیر به ک نقصان یو الله ده خبردار نو یو خبر ويعلم ما فی الارض ویعلم ما فی الارحام وی الله 파غچ پر رحم کړه نرده ک ما ده یو الله ده خبردارو کته و ډاکټر نو څ سره وګورو نا اخو چه کلا جور شو با ایک سراو د وچه د دخج د دی نطفینا نر پیدای که که ماده پیدای که یو الله ده خبردار دی مادین دی نطفینا دی علقین نر بجوری که ماده جوری یو الله ده خبردار اخو فجور جور شو بیا عکس ویست پا ایک سرا که اخو جدا خبردار اخو جور شو لیکن دا وای چې دې ما دینه دې نو سفینہ نار جوړیږه ما دا څه خبر دی یو الله دا خبردار و يعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا نپيږي اوتان چې سب کای سبا سبا بس کای نپيږي توګه و ما تدري نفسون بیا یار جنتا موته نپږیو تا نو چې پکو مې اوس مگهیبم مړی کوم از مگهیو مړی کوم ځای کې راځه مارګ راځي تو په ی کې ساوځي په مرغوز کې ساوځي په پندای کې وځي په دوبۍ کې وځي مې خبرې څوک و ما تدري نفسون بیا یار جنتا موته بادشاه خوبولې دوې ما څوک گاچه کوي پنځو بوتي نشي نو چای پینزو رو چی بایی چای پینزو حکومت بایی دا چی امام سبی نا بادشای اللہ وی بادشای می در کڑی را و پدی پینزو سزونی کی کتی موحا چی قیامت بکل رازی یو اللہ دا خبردار او باران بکل وریگی یو اللہ دا خبردار باران کی فیده بایی کنقصان یو اللہ دا خبردار دکانه جون دډبې ګټ نښانه یو الله خبردار ده اغه موسمیات والا خو چې موسم دا وایي اغه سبب امکان ده چې وبشي امکان ده چې ژوندې بشي امکان ده مر بشي او ضد خبردار ده دیم دیم وایالم ما فلرحامه په بچدانو کې نزدک ما دا یو خبردار چې زې نو چوینه څه سلامرم تو سبب تکوم سبب سکی یو الله خبردار چې سباسکی اب په کوم مزمه کې ده نه صاحه وي یو الله خبردار پدې څنګه کوي په کوم مزمه کې وي مري کوم ځای کې د قبر جوړيږي کوم ځای کې خاور درته مقرر شېلا یو الله خبردار او دی اوس نه قبر با یو دو غوډۍ باغې کې بانګونه وایي او لري په دې بانګونه یې نه کیږي اوی د ورځې نه بانګونه شروع کیږي وردا بانګوامه او ضرورت یې ازند وامه ایمان او عمل صالح نه وي او لري په دې بیا یې نه کیږي ما پرونتہ تاسو کوه یتو کو چمړې کبر کې کېدی کتبل لیکن ربي الله کتبه ورته اره سرته لا मतलब دې بلد پړاو کې کناوب وای نه نه کې نقل نکي یاري نقل دلته کېدو اوی پینڅو کې څوک سکون یالکان نقل منې درو څوک واجی څوک جيب کې پټکي اته نقل وای نه چاليږي پلی کول کار نه کوي اذنو ایمان او عمله سالي دنه له وړي اته په کار کوي بیا یې ار إن الله علم خبير و يقين أن الله ذا علم خبردار نسرك بعد توحيده بالأدلة السلاسة بسم الله الرحمن الرحيم فانزيل الكتاب لا ريب فيهم يا رب العالمين أم يقولون السلام ولهو الحق يضبك لتنزل قاما ماتهم من نذير من قبل إذناء لم يتدون اللهم يجل فنقى السلامات والأرض وما بينهما فيه ستة أيام ثم السماء على الأرض قنوت سجدہ مومنون پر سجدہ په زیده په او په سورته نو د قرانه کریم کې دو درشمو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم معمولو 4 ما سوتن سجدہ او سورته ملک ویل اوستا بیا بوزو کې اسلام معمولو ذکر چې سورته الګلام ممسجدہ کې نفع ده د شفاعت کاری او د شفاعت کاری د شرک اکبر د بارا سبق دی پوره ده او سورته ملک کې نفع ده شرک فی البرکات ده هغه د شرک اصغر د بارا پوره ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دواړه پوره به غوسه کړي له شرک بیا بیا آرام کوو ینه چې شرک را نو کړي نو بیا عرام ولا نو ورتاو صلی الله علیه وسلم ته اره بیا عرام کو چې د شرک رد به وکړو دا سنت دی ترې کا دا دا دی چې سالف لام میم کور کې بوای نارینه او زنانې نو یې زنانې نو نارینه دی بوای نارینه هم ټول نشوي لري امام څخه بوای نو بیا کور نه راوست جمعات ته جمعات کې مارش پینې یواځی جمیش پوی اوس وای پنځ پیران سره د ملک جمیش پنه مری نمون کو جمیش په منو د خالي منو د دیوار منو پیر منو نه یمنو درس دروغ وایته مونږ چې و اړ شپ منو نمونونه منل ده یواځی جمیش پوی د کور نه ډراړه جماعت تا جماعت کې د ټولو نه تا ډراړه صرف امام تا دا دروغ وایته اوس ته نه مانی ګزنه دی په در ملی خیرات صرف اگا شما منی چه شما وکا لڑمی آلوا. او بیا دری او سلویختی او برسی دا درې خیراتونه نمانی لی او منگو جه دری پر خیرات مکو دری روز پر اگا ملی کور لا ورکا چا غی پا غم بیا هر وقت سار کو مقام کو سار کو مقام کو, کو, کو درې سو اشپیتو رزی دی کو موږ سوا رسی ویدوی نمانی اللہ که تا دریمانی از طول مانم نمگونه مانا وطاو مانا عجبه بیوکوفی دا تا چه وای اغنه مانو زکر دا اندوانو کرده چه حلم اندوان که سلویختی برسی اندوان که کالیزان نو چه اندو خو نی او لرمی اندوان که اندوان پا سن کرد که ده تا کریع کرم وی کریع کرم سن کرد که کریع کرم پوخ که مدی پسه ولی زکه اوخو آقا کریع کرم چې ده برا من لبور کوی برا من لبасть حلو فی خوخی برا من آقا ملات وی ملال بور کوی دا ولی ویل تا دا مدی غاڈ بنده ی نو چه ده دی دیده اوخوری نو دا مدی تازه کی که سوال جواب کوي نو دا اندوان کی نتو کریا کرم پا خی نتو سندو خو نی شد الارمی علواء پا خی نداخو کریا کرم اندوان پا خی نتوار پا خی دریوز پوری پیغمبر وائی مو پا خوی دریوز نپس وار کا علیف لا ویل سنت تری قدا ما ستن او دکی او په صورت که نفی دی شفاعت قاری سلورم آیت کې مَا لَكُم من دُونِي مِن وَلِيٍ وَلَا شَفِيْحٍ الله خطوية تتعرفونكم مانا لا لقل در كتاب نشت در شك بجئ در طرف در رب در مخلوقات ايادوية واحد زان نجو كراء القرآن للا نا بل كذا در حق استاد رب در طرف شتوية رئيو قوم شنور آغريب دويتاسو كيراون كتانا مخيبا نزد زمانا كي خود دی نظیر نمراد عالم نا نظیر نمراد پیغمبر زکا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در بحیثت نمخ که دیر نظیران ہو چاغی یا رول بکل اگر عمر منفیل اگر بیان بکل حدیث کی رازی نبیل اسلام فرمائیم در گاون و خوراک عمر منفیل دیر بد گانا وی مخوری دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایی نبوت نمخ کن ما چرت داشه نده دا خودلی او اللہ زم و کرم کرم پو نبوت نبوت نمخ کن ما داشه نده دا خودلی حمبیه اللہ بداش ما اطاو من نزیری من قبلی که چنور آغری دوی تاسو گیرون که پنیزی زمانه تا نمخ که خام خاد دوی لار و مومین اللہ زادت چه پیدا کری اسمان و نزم که دغه درمځه بشپګلمو کې بیا برابر شبار شو بارسه نشنه تاسو لپاره پیدلان څو څو څو سفاره شي آیا تاسو پناغ لئی یدبر الامر منا سمایل فیصله کوي د کار پر نه کتته بیا راځي کیواه دی بیا هیڅ جاوت په یورش کې چې مقدار داو ځر کالا دا غه نه چتاو ششمیر کوې د روزو دنیا نه ان فن رب کراسي دا څه بتن والا عالم د غيبد اخکر له زروور مهربان اهدا اهسنا کول شین خلقهو ګرځول هر شی خستا اهسنا کول شین خلقهو ګرځول هر شی خستا تر سپي بورو خستا لا پیدا کړی وی خسته پیدا کرے خر خسته پیدا کرے خسته پیدا کرے احسانا کلشین خلقا دارشی سرมناسب گرزو لے پیداش دارشی خسته یا احسانا کلشین خلقا مزبوط کرده دارشی پیدایش یا دا احسانا کلشین خلقا احسان کړل ارشیتہ د پیدایشه پید پیده کول د الله احسان لري لوی احسان دی چې موږ یې پیده کړیو دلوی احسان موږ باندې کړلې احسانا الہ کله شان خلق هرشه احسانا الہ کله شان خالق مد <coughs> الله پیده کول د الله لوی احسان دی موږ یې پیده نو د الله دلوی احسان لري احسن کل اشه ان خلقا یا ورکر دی هر یوشی لرا پیدایش حمق که کرو پیدایش دی انسان دا خورونا بیاو کر اولاد دا من سلالت من مای مهین دا چونشو ابو اسپکونا بیای برابر کراغا پکر پاگی که داخفر حکمنا اگر دولو تاسو لرا غکونا اسطری کے حصولونا لگی شکر گزار وقالواعی دوی این قلحه منگا حلقشو پوز مکخه ای! زللنا حلقنه منگا حلقشو پوز مکخه ای! امام وجهید ماناکهی! یا منه داواعی دا این وی ایزاد زللنا فلحه هرزو کلحه شو منگا خوری پوز مکخه ای! زمانگا جوسی خوری شید! کلحه شو منگ خوری پوز مکخه ای! امام ختا دا مشور تابعی ماناکهی! يمانا وقالو ايضا زلل نافل آرزو واي دي کلاچو منغو روك شو بزمگا کی روك شو منغا اينا لفی خلق الجديد ايوبا منغا بو پیدا اشنوه کی بلکه تویزه پیشه درام ندین کار کنون کا کی وواه افاد بگیتا حاصل را فريقتا دمارا کو ان ملک و عزرائیل علیہ السلام محکمی مهتمي مشر لو اند ګن ملائکه دنه چې عزرائیل علیہ السلام دا شا... چا اسا قبط کئ هغه چې مغرشه ور پتاو شو تاسو خپل طرف ته واپس کړئ شه کتا لیدل وي مجرمانو دایګه شو روزیم چې کټکون کې خپل سرونه د حیانا د ذلتنه في ندابة ناقف الله سخى الله منغولي دو الله منغولي دو صدقاء وعيداء تا جكم عذاب ذكر كرو. الله بالكول منغولي دو ربنا اب و سميعنا منغوري دو تصدق پیغمبرانو بالكول منغوري دو منغ... مونگ ورگ دو. ربنا بسرنا اللہ مونگ ورگ دو اقبل نافرما نئی مونگ تا اقبل گناهونو ناخه دل پا دنیا کې همیشه و بل تانوی تا گناه کاری تا داسی و تا داسی مونگ من ورگ دو اقبل اقبل ما سی اقبل گناهونو مونگ ورگ دو الاللہ و سمیعنا مونگ ورگ دو آغا چوی ویلشی و اغم مونگو آوری دو نفرج انا نعمال سالحا واپس کی مونگا چه مونگو کو خکار چه تحید سنت خبروکو مونگ یو یقین که انکی وقت رکره واپسی اشتے بیا واپسی نشتے کخوخیزو مونگا مونگ بور کرو الیوتان تا دو زور ادایت نهداز بور کرو لیکن ثابت ثابت چور کلمانه چډګ بکم جانم د پیرانو د خلکو ټولونه نو زکه په سبب د اژداس پر خو دوو پېشه د خپل روز چلا موږ پر خو د اژلاره زکه عذاب د امه شوالې په سبب د هي جوه تاسو عامل کوم ایمان دارین زمو په اذن باندې خلک تل چ نشه تچ دوی ته نو پر وځي سجدا کوم کی لولې سی د خپل رابو آدوی لوی و وهم لاستق بیرون بیر تشی تا تجافا جنوبان المزاج بیر تشی موازه ددی دکت جانا بیر تشی عرخون ددی دردو نا بیر تشی یدعون ربان آل تا تاجد که پاسی الله نگواری رابلی اقبل پویار ابو خوشی دا مان لا چې موږ ورکرو دویتا خرج کوي بلال الله کې فلاۃ تعلم النفس ماخ فی الاوما نه نه پویږي یوتانه س پټ کړی شه دا ویلاره یعوالد استرګونه کو نه دی نه پویږي یوتانه س جماعت هر ما لا نه کانو بنانوتا wala uzulun samiat wala khatara ala qalb e bashar ana nematun allahi ma tiar keri na charta de او lande raghleli aw na او gubul awarida aw na charta pazre ke khayal der che daas nematun allahi ma tiar keri manai da no falata la monafsona na صاپړکړی شهید عبداللاله الله پړکړی دی چې دوی لا تیار کړو الله پړکړی دی یا غزیات توفی د الله طرفا چې په جون کې دوی تلو ما اوفی علام د یا خالد سترګونه بدل را پاهي چې دوی ووونکي آیا څوک چې وی مؤمن پشان زه چا چې چا وی فاسقو دی برابر چرینی دی برابار لایستاون ارگر آ کسانچی مان لارا امر اکر مطابق دو سوناتا دوی دو پاربائی جنو تونو دماؤا می مستیاب سوا بیدیو کون کی نا کسانچی فیس خکروزادو دیو اور دے کلا چو دیو را دو کیچو جداری نا واپس بکرشی بائی که او بویر شدوی تاو سکی عذاب دو اور آگا چو ویتاو سباہی تک دیو کون من بو زګو دوی لرا من لاذابله دنا عذاب د دنیا نه چرم صاحب د دنیا قبر را ولم دنیا لذاب اکبر هاغه د عذاب لوی نه لوی عذاب نه مخ کی عذاب د دنیا عذاب یا دنیا عذاب, دنيا عذاب. ولنزيقنهم العذاب الاذنا دون العذاب الاكبار وباذقوم دولر عذاب نزدې مخکې د عذاب لوینا کوم عذاب عذاب قبر عذاب قبر الفلا مين سجده کوي ایستې مست معقل نور زمروز سره روان دي ولنزيقنهم من العذاب الاذنا عذاب نزدې دون العذاب لو یذابنا مخی عذاب القبر چې دی واپسی څو دې لوی دا ځان چې نڅه ټکر شو په تمور عبد ددا بیا دې راز کډای نه راز گئی انا من المجرمین منتقمون موږ یو مجرمانو نه بدلا غسون کی یقین موږ ورته موسی اسلام دی کتابو موسیٰ علیہ السلام نے کتاب پر کرو فلا تکن فی می رہتی ملے قائے ہو پس میا تا پشکی دا پی شہید علیہ السلام میا تا پشکی دا پی شہید علیہ السلام نا چیہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام ملاقات موسیٰ علیہ السلام سرسرشے ہوکا نا شکمو کو یقینن شوئے مانای دل یقینن مبارک موثار اسلام دی کتاب پسما یا تپشک کې د پېښې د موسی د ملاقات د موسی عليه السلام نه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د موسی عليه السلام ملاقات شی او کنه په معراج کې یقینن ملاقات شی او مليکای یا مترویدا یقیناً من ورکر موسی علیہ السلام دی کتابه نه تب شکې من لقای د ملاقات د موسی علیہ السلام له قیامت کې قیامت کې به ونی کایمن دې تر کری کایمن دې تر کری دا څنګه ما نه یقیناً علیہ السلام دی کتابه فلا تکن في مریاتین میا تفشکی من لقائی زمیل آوی دودو دو مصیبتون تا تا مصیبتون بدر تا رسی لکا سنگای چا رسی دلی و موسیٰ علی اسلام تا موسیٰ علی اسلام تا سنت کالی فرس دلی تا تا فرسی نا اشد البالا الانبیاء سمال امسل فالامسل انبیاؤو بنا دیر مصیبتون رازی انا چی بیا انبیاؤ تو نزدین پاقی دیر مصیبتون رازی کنه مې کوښ وکړ چې موسی عليه السلام باندې څو مسائل راغلي وګورم دا ته مره راسي یا مطلب دا یقینا من ورکو موسی عليه السلام د کتاب مې ته په شک کې د ملاقات د موسی عليه السلام دراو یقینا ملاقات بشید موسی عليه السلام رب سره چې مکو همون غرض له اغل راه هدايت د بنی اسرائیلو مونگر زولو دوینا مشرعان یا دونا بیامرین آلم ما صفرو بیان کو زمونگ پاور کله دوی سفری کرو و دوی زمونگ پاورتون یقین کون کی یقین خب اصطاع فسر بکیتو یو تر منزا پروز قیامات فاوشی کش دوی و باقی اختلاف کون کی اینه دوی بیان کرو دوی لالا تو رو مونگ آلا کرو دو دلونا دوی نمخ که دلونا شدوی کرتی داغی پسینو کی یقینن پا دیگ آیا دوی ناوری نکو ری دوی منگا چلو بو پو بارانا خنور زینو که یسکون نوای دلتا یسکون وای زکباز عزمی کے داسی دی چو بارانوشی غاللہ زرغنی کئی بعضی ملکونا پو سیلاب سره کار گئی سیلابوشی و بوراشی لکا مصر عزمکا آیا نکو دوی منگ چلو عزمکا عزمک شاڑی تا پس منگو باسو پا دی سرپا سلو خریدانه ډنګر دتی او دوی په خپل <سؤال> لا آیا دنیا پوېږي وای دی کله باید دا فیصله کوي رستي نه وای روځه فیصله پیدنه رسې کا سرتای مان دوی انبا دوی ته مولا د ورکول شي نه را سوک دوی نه انتظار وکا دوی انتظار کوم کی نصرت کې نفي د شفاعت کاری نبی استقِ اللہ وَلَا سُجْعِنِ تَافِينِ وَالْمُنَافِقِينِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيمًا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَائِنَ اِذَمْ يَطَبِّقُنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَحْمَرُ مَقَرِمًا عذاب و ترتیب دو سورة کریم درید رشم او پنیون ال عالم ران پسیر نبی سورت کے اللہ تحزیز ذکرقی فی التبلیغ سستی بنا که تا مثلا رسول که سستی بنا که ود دو لعید اینو فاید اینون لغانتن نرم دی با نرمی خو خبر نرمی اختیار نکی صورت که دولس اوامر دی پیغمبر تا او دولس خطابات دی امت تا دولس خطابات دی امت او دولس, دولس خطابات دی پیغمبر تا او صورت کی رد درستن باطل ہو او صورت کی مثالو ندی ده عربو یو رسمو شی سڑی سره خزی سرا زیارو زیار دی تووی چه د خزی ده یو اندام تشبیح محیمی سرا ورکی مور سره خور سره لکه عربو که ده مرواجو خزی ده بکلوی زار کی که زاری امی استاملا زمان مور مولا بشانتی ده مطلبیدہ چې دا شا طرف تر اتمل څنګه حرام دی داريته په ما حرام شوي عرب دا دې پتګن شات طرف تر اتمل دا شات طرف تر اتمل څنګه حرام دی دا شی استا ته په حرامای نو چې دا به ودا خزا اوس مو شو نا خزا دا چې بهرامه ګنله لکه مور په سړی عرا دا دغ نصوررت کې الله دغرت کوي ظار کوو سره خه مور ک دی شي مور خواغې چې انسان ت نه پیداشيې ناغته مور شي نه خه مور کېید شي لکن دا خبر ډیره ناجید د ده چه خزلا صفت ده مور ور کرو نو دادی کفار تو زیار ده ادای کی اتشتم سپاری که براشی صورت مجاده لکی دیر نارواه او کرو چه سره اوله کی ده مور صفت خزلا ور کرو دیر غلط خبر او کرو نو دیدی کفار ادای کی خو خزا مور کیده نشی مور خو آغی چه انسان تنه پیدایی دارنگی دا عرب و رسمو چیو سری با سوب یو علاق با زانتو نیسا وی دیش ما زویشو پردیز زویباو نو پو زویوالی بو نیسا ان بیا غصر اغم معاملہ قولا کم معاملہ چاق پر زویس رکی گی لکا زویباو لگی یو خضاو بیا زویباو لگی دا خضل اطلاق ورکی نو بیا خغه محرمه وي څر کولې نشي ودا زما زوی خذرا نو دا غي دا ترې کاوه چې دا وی دا زوی خپل خزله دلاق ورکړو نو بیا غو کول نه دا زما زوی خذرا دا شي دا غي درس مو نو سورته الله رد کوي درس مې باطل او در رسم ختمو لو اسان کار نوی دیو اجنا ختم کرو پا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادی یو صحابی دی زید رضی اللہ عنہ زید مورو لگی دا چرت بارواتی دا نو غلط دا کوانو نو زید هم تن او تختو او کالی هم تختو دو زید دمور نه بیا زیده خرس کرو من دایی که حکیم بین اعزام و هاستو ها حکیم بین اعزام و لگی خدیجه رضی اللہ تلانه ها روار کرو دو خدیجه نکاوشو رضی اللہ لجناب رسول الله صلی الله علیه و سلم سره ما غووله کیدله هغه زید نبی له اسلام لور کړو نبی له اسلام زیدونی سو 포تبن نوابانی دې زما داوی دا ارضی شو خو زیوالی ولس زید نبی له اسلام و سلام سره وو زید پلاړ چا پر اگر زیده هم معلومات دیکو چو زید زمازویس شو او به بیوی د غم و د جرانه فریاد بیکو بکی تو علازه دین ولا مدری ما فعیل وی دیر می جرلی دک زید بانی پوی گم نا چو زید شو احیون فیور جا ام عطا دون اولا جالا جنده چو میت کیدی شی چو منگ بیا مراقاتو شی یا مرک راگره مرده فواللہ مادری وینی لسائلون قسم پو خلاع زنف ہوئی گم چرتا گرون خخشوی که خخشوی گر دی او چرتا سم دا شعر بیگی او چاپی را دو اَکاں القران کے دزید پلار اغا شعر ذکر کڑی ہے اشعار بے گل زیدہ بھائی معلومات کو جزید زمازید سے شو نور یہ چکل لگی نوبہ ما تا زید مغه مغه دشی زو ہم بچوری پتہ ب نور لگی دلینو اودارنگے تذکرے شام سو دا حواگانه چی والو زی نو بیا زید ماله مخ مخ دشی زوان بشوری اپتاب هم چرد آواله گی دلی او سم لیو نشوی و چاپی رو کر زیدو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکره نو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دویجی هر سور پیسی واید منگ در کون خوز ما از بیره ما تپریده نبیل اسلام بی پیسوت زرد زر نشته زا پیسی ناخلم خوز یو خبره دا زید بدل تراؤگوارو پی جنگلی بگوشی نو که زید ما سر پایده کیجی پا خوخا انو تاو ما او که از تاو سرزی انو زب بالکل نیم خفا تاو سر دیورشی وید دا دیرخ خبرو شوا. د ډیر دین تاسو خبر اډی را خبره زید راوغتو سلام کلامو شو نبی اسلامي او دې په چشمه دی یاد او پلار بیره نبی اسلامی موږ دا فیصله کړی دا ته ما سره پات کیږي ندی سنوي اگر زی لزما خبره دي نشته زید تاسو کوتو قسم پخدا ټول دنیا پر خده او جنبی علی السلام له بلتون دی یو غړی غړی نشم برداشت کولی پلان یې ودا زید دا سووی پیداخه په سوچ می فیصله کړې زید رضی الله ان او پات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل کی دا, دا خپل د پپولو زهنه بو رضی الله عنها د زینب نکاح زید رضی الله و, و سلام الله خو دا د و دا زینب کور جوڑی دلنه نو زید رضی اللہ عنہو لگی دو زینب الی اطلاق ورکڑو رضی اللہ عنہا دا زینب رضی اللہ عنہ نکاہ ام المومینین دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر وشود او گو روی دا زوی خزن سر نکاہ د رسوماتول زماملي کارني او ني نر سړي باادر اود چا په خبر وي او اود چا په ملامت وي نه نو خواغه کار کوي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم کړی د رسوماتول ګران کارو رب عزت په جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې رسومات کړو